יד אל יד, שלום אומרות, מתקרבות, מתרחקות, יד אל יד, שלום אומרות, מוחאות, נעלמות, יד אל יד, שלום אומרות, מתקרבות, מתרחקות, יד אל יד, שלום אומרות, מדגדגות, לא צריכה לתת לי נשיקה.